Помаза ме 27 неделна беседа «Сила и живот» 10 серия, държана от учителя на 18 март 1928 година. Духът на Господа Иова е връх мене, защото Господ ме помаза. Исаия, 61 глава, 1 стих Съвременните хора мислят, изказват и написват мисълта си, но мисълта им може да бъде понятна само когато има свое средоточие. Всички сте изучавали геометрията, изучавали сте кръга и знаете, че всички точки на окръжността се намират на еднакво разстояние от центъра на кръга. Това показва, че всички тия точки имат стремеж към центъра. Следователно, когато се говори за човешкия живот, като за кръг, ние разбираме един разумен процес. Като казваме, че животът представя разумен процес, това ни най-малко не означава, че животът има някаква цел. Никаква цел няма животът. Това са човешки схващания. Каква е целта на философа да стане философ? Каква е целта на крадеца? Да открадне нещо. Каква е целта на красивия човек? Да стане още по-красив. Каква е целта на силния човек? Да стане още по-силен. Каква е целта на музиканта, когато изучава някакъв инструмент? Да стане виден музикант. Всеки човек има някаква цел, но каквато и да е неговата цел, тя не определя същината на живота. Животът е нещо по-високо от целта. Целта може да оправдава средствата и средствата може да оправдават целта, но целта и средствата не оправдават самия живот. Животът седи по-високо и от целта, и от средствата, които могат да се употребят. Едно изисква животът от всички хора. Правилно разбиране Какъвто и да е човек, философ, музикант, художник, държавник, свещенник, на каквато степен на развитие и да се намира, той вечно трябва да коригира своите възгледи, т.е. той вечно трябва да разширява своите възгледи. Който не разбира така живота, той ще се намери в голямо затруднение. При лесната задача разрешаването е лесно, но при трудната задача мъчнотията веднага иде. Малките дългове лесно се изплащат, но щом дойде до големите дългове, от стотици милиони и от милиарди левове, изплащането е трудно. Ако сте обикновен чиновник, но имате да изплащате 100 милиона лева, в колко години ще ги изплатите? Същото затруднение е да се намери човек не само когато има да изплаща големи дългове, но и когато се стреми да постигне копнежите на своя дух, на своята душа, на своя ум и на своето сърце. Човек се състои не само от един кръг, но от хиляди кръгове, които имат свой център. Някой учи музика, това е един кръг със свой център. Друг учи художество, това е друг кръг със свой център. Това са отделни области, отделни възможности в живота, които съставят една цел. За постигането на тази цел, човек трябва да разбира вътрешната връзка на живота, т.е. онзи велик закон, който ръководи човешката душа. Онези, които не вярват в душата... Нека вярват в своя ум и него да следват. Онези пък, които не вярват и в ума, нека следват пътя на своето сърце. Безразлично е в какво вярва човек, но той все вярва в нещо. Какво е вероюто, например, на водата, която се спуща от някой планински връх? И с вяра, и без вяра водата слиза. По един наклон надолу. Когато говорим за стремежа на някой човек, ние знаем, че и с вяра, и без вяра, той все ще постигне нещо, но по два различни начина. Когато постига своя стремеж с вяра, човек олеква и кацва на земята. Когато постига своя стремеж без вяра, той се разбива на хиляди парченца, като бъчва. И това е хубаво. Няма детето, което никога не е плакало, като щупи шишето на безброй парченца, няма да плаче. Ще плаче, разбира се. Извори ще бликат от очите му. Какво означава щупването на шишето? Шишето е символ на нещо, затова детето плаче. Хубаво е, когато при щупване на шишето изворите бликват от очите на детето. Той е изгубило нещо, за което трябва да плаче. Ако детето плаче за едно шише, колко повече трябва да плаче човек, когато изгуби своята свещена идея? Има хора, които сълзани проронват при изгубване на своята свещена идея. Те казват, изгубихме своята свещена идея, но няма нищо. Не. И вие, като детето, трябва да плачете за своята свещена идея. Велика работа предстои на съвременното човечество. Всички хора трябва да се заемат с изучаване еволюцията на човечеството, развитието на народите, развитието на расите, но не повърхностно, а в тяхната дълбочина. Да изучавате нещата повърхностно, той е все едно да имате желание да станете поет, философ, учен и така нататък. Хиляди желания може да има човек, но философът има за цел да обясни причините и последствията на нещата в човешкия живот. Той не може да бъде философ, ако не се вдълбочава, ако не издирва причините и последствията на нещата. Поезията, музиката и изкуството имат за цел да създадат условия за красота и щастие в човека. Който иска да бъде щастлив и красив, той непременно трябва да бъде музикант, поет и художник. Няма ли тези три качества в себе си, той нищо не може да постигне. Щастието и красотата се постигат само чрез музика чрез художество и чрез поезия. Когато искат да се веселят, светските хора пазаряват музиканти и певци, да им пеят и свирят. При това те не викат стари музиканти, баби и старци да им свирят, но викат млади, жестнарадостни моми и момци. Това не е ли престъпление? Питам. Какво престъпно има в това, че искате, млади моми, хора да ви свират? Не е ли престъпно да видите, как някой човек се е изоставил, напуснал, следствие на което лицето му се е набръчкало? Нема художникът не страда, когато види своята картина, която с години рисувал цяла набръчкана. Коя е причината за нейното набръчкване? Според мен е картината на истинския художник през всички времена и епохи трябва да остане красива, без никакви набръчквания. След всичко това хората казват, че ще устареят. Как ще устареят? Кожата им ще да се набръчка, веждите, косите им ще ли да побелеят, от живота ще ли да бъдат недоволни, себе си ще ли да се усъмнят. Това значило старост. Питам, какви са тези идеи? Каква е тази философия на устаряването? Устаряването е неестествен път в живота. Старостта е най-опасната болест в живота. Тя е най-ужасната патология. Най-ужасните микроби са тия на старостта. Когато се заразят от тия микроби, Хората остаряват, изгубват всичко възвишено и благородно във себе си. Тия микроби, като термитите, изяждат всичко свещено в човека, като остават от него само сухи кости. И тогава всички казват – «Остаря този човек». Философите казват, че в старостта се човек помнявал, а в младостта си бил глупав. Според мене е точно обратно. В старостта си човек оглупява, а в младостта си е умен. Поискайте от детето това, което държи в ръката си, то ще го даде. Поискайте от стария това, което държи в ръката си, той няма да го даде. Кой от двамата е по-благороден? Изворът. Който тече ли е по-благороден или щерната? Изворът е по-благороден, защото постоянно дава. Сега аз говоря за нещата в техният прав смисъл. И разумният живот трябва да бъде извор, който постоянно да изтича навън. За да бъде човешкият живот щастлив, той трябва да се наторява, но не по начина по който сегашните хора турят нивите си. Разправят за един опит... На наторяване, който Франклин направил. На известно място, на с трева, той посипал гипс, но така, че написал с него думите. Това място е наторено с гипс. Когато тревата под тези букви израснала, тя била два пъти повече и по-буйна от съседната, която не била наторена с гипс. И тъй... Всички хора, които имат идеи, това са хора, наторени с божествения дух. Онези, па, които нямат идеи, те не са натурени с божествения дух. Те са киселени и основи. Ако поливате някое цвете с азотна или с друга някаква киселина, какво ще стане с него? Ако наторявате градини и ниви с киселени и основи, всичко ще се превърне в пустиня. Какво може да расте в пустинята? Какво може да расте в Сахара, например? Знаете ли кои са причините за образуването на Сахара? Две теории съществуват за образуването на Сахара. Според някои учени, Сахара се образувала от отбиването на реката Нил. Според други учени, Сахара се образувала след отбиването на Голв Штрома. Тук се натъкваме на противоречие, че благото на едного носи щаст... нещастие за другиго. Значи за повдигането на Европа трябвало е да създаде пустинята Сахара. Ако днес се отбие Голштром от Европа, целият ти климат ще се измени. Сега, за развиване на човешкия дух, трябва да се обърне внимание. На единството на нещата, което съществува в човешката еволюция. В такъв случай всички науки имат смисъл само при здрав, разумен човешки дух. Мислите ли, че богатите търговци в света, които са вложили всичкото се внимание в своите тефтери, в сметките си за взимане и даване, знаят нещо от философия или от астрономия? това няма никаква наука, никаква търговия. Мислите ли, че младият мома, който седи пред тефтерите на красивите моми и се чуди, коя от тях да избере, разбира живота? Мислите ли, че философът, който има голяма библиотека от книги и прочете той една, то друга от тях, се е добрал до смисъла на живота? Смисълът на живота може да се разбере само предълбоко вътрешно вглеждане в нещата. Казвате, смисълът на живота е в храненето. И аз съм съгласен, че трябва да се храним, но храната, която употребяваме, трябва да бъде толкова пълна, че да не остава никаква излисеце. При това, при храносмилането, не е достатъчно само да се образуват хранителни сокове, но те трябва правилно да се окисляват, за да предадат на кръвта чист, червен цвят. Чистата кръв съдържа в себе си всички жизнени елементи, както и потенциална и кинетическа енергия, които са причина за образуване на мисълта. При кръвообращението става и обратно течение на кръвта, което може да се върне към духовното тяло на човека. Сложен е процесът на кръвообращението. Той не е само физически, но и духовен. Под физически процес, под физически живот разбираме само това, което е видимо и което може да се подложи на опит. Значи, има неща, които с обикновенно око не могат да се видят и не могат да се подложат на опит. Процесите, които се извършват в човешкия организъм, трябва да бъдат нормални. Когато са анормални, в човека се явява вътрешно недоволство. По-голямата част от времето на съвременните хора е заето с неправилни мисли и чувства. Това е патологическо състояние. Някой се оплаква, че е неразположен. Защо е неразположен? Богат е, силен е. защо е неразположен? Някой има 10 милиона лева на разположение, друг има 20 милиона, но и първият и вторият са недоволни от живота. Много дъщери и синове на богати американски милионери са недоволни от живота. Самоубиват се, като казват, че животът няма смисъл. Мнозина казват, че ако биха имали пари, съвсем друг щял да бъде техният живот. Парите са средство, което трябва добре и на място да се употреби. Храната е средство, което трябва добре да се употреби. Силата е също така средство което трябва на място да се употреби. Ако всички тия неща се употребят добре и на място, те ще допринесат нещо за съграждането на човешкия характер. Хората от 20 век на първо място трябва да се научат да съграждат своето тяло. В този смисъл истинска религия е у наси, която дава методи за съграждане на човешкото тяло, за изправене на всички недъзи в него, както и за освобождаване на човека от съмнението, от злобата, от неверието, от разногласието в живота му. Това са патологически състояния, от които човек трябва да се освободи. Всички болести които съвременната медицина познава, се дължат все на живи същества, на те наречените микроби. Например, безверието се дължи на един род микроби, злобата на друг род микроби. Тези отрицателни състояния в човека се дължат всъщност на извърженията на микробите, които образуват в организма му ретотрови и киселини. И затова, когато казваме, че злото се побеждава с добро, разбираме, че в доброто съществува един принцип, чрез който тези микроби могат да се отстранят. Злото е живот, подобен на нашия. Следователно и злото е на мястото си. Злото представя красива, мощна сила, която невидимият свят използва на време и на място. Момците обикновено търсят красиви моми, но те не знаят, че красивите моми са зло в живота. Това не значи, че красивата мома сама за себе си е зло, но тя иска хубави дрехи, обуща, удоволствия, неща за поддържането, на които са нужни хиляди и милиони. В този смисъл красивата мома е зло в света. За тази красива мома момъкът може да лежи в затвор. Тя ще бъде щастлива, а той нещастен. Тя ще иска това-онова, ще има приятели, ще живее както иска, а той ще се измъчва. Този момък ще каже, господи, защо ми даде това зло? Не, красивата мома е благо, което момъкът е получил преждевременно. Идея има красивата мума. Тя казва на момъка Ти можеш ли да изпълниш сърцето ми с красиви чувства? Не мога. Тогава аз ще си намеря друг момък. Можеш ли да изпълниш ума със светли мисли? Не мога. Тогава аз ще се намеря друг момък. Питам, какво зло има в това? Следователно, ако не искате да се измъчвате, не ограничавайте красивите муми и момци. Какво виждаме днес в света? Красивите моми и момци ги затварят, ограничават, богатите и силните хора вързват, букаи турят на ръцете и краката им. Слабите никой не вързва, никой не ограничава, но те сами са вързани на леглата си. Сега, за да се избегнат аномалиите, патологичните състояния в живота, трябва да се приложи божественото учение. Като се заговори за това учение, и най-великите писатели се изказват едностранчиво. В някои отношения те разсъждават добре, но щом дойдат до този въпрос, веднага мислата се отклонява от правия път. Тези велики писатели мязат на онзи човек, който казвал за приятеля си. ‒ Когато срещнете моя приятел, можете да му говорите за всичко ‒ за музика, за изкуство, за поезия, за наука ‒ но дойде ли въпрос до месечината, дума ни отваряйте ‒ защо? ‒ защото като заговорите на този човек за мисечината, той изгубва всичкото си равновесие. Казвам, всеки от вас има такава една месечина. Докато не му говорите за месечината, той е добър. Но щом го бутните за месечината, той става лош, изгубва разположението си. Месечината подразбира слабостите в хората. Всички хора имат слабости. До които като дойдат, те изкупват своето равновесие. Тъй както се развива животът на съвременните хора, той има предвид да им покаже, де са техните слабости, до които като дойдат, те изкупват своето равновесие. Той има предвид да им покаже, де са техните слабости, т.е. де е тяхната месечина. Чрез страдания, чрез изпитания, проведението иска да покаже на хората, де са слабите им страни. Всеки човек има слаби страни. В това няма нищо лошо. Аз считам гениален човек онзи, който изправя една своя слаба черта. Талантливите, гениалните хора идат в света, за да изправят своите погрешки както и погрешките на другите хора. Хората трябва да изправят ред погрешки, докато дойдат до истинското знание. Иначе, ако днес при слабостите и погрешките, които имат, предобият истинско, положително знание, те ще злоупотребят с него. Например, красотата е необходима в живота на хората, но те трябва разумно да се ползват от нея. Без красота животът не може да съществува. Тя дава подтик на хората. Като видите един ангел, вие се импулсирате. Как си представите ангелите? Като стари, на набръчкани баби и дядовци? Не, красотата не се заключава в бръчки. Красивото лице няма бръчки. Но и мумия не е. Красивото лице не е гладко, опнато без никакви бръчки. Красивото лице не трябва да има бръчки, но трябва да има долини и планински върхове, поля и градини, реки, морета и извори. Който погледне такова красиво лице, той трябва да види в него велик, обширен свят. Пророкът преди хиляди години е казал «Духът на Господа е върху мене». И наистина няма по-хубаво нещо от това Духът на Господа да бъде върху човека. Когато Божественият дух дойде върху човека, в него се явяват необикновени състояния. Няма по-красиво състояние от присъствието на Божествения дух върху човека. Той чувства в себе си онова вечно благо, което внася радост и веселие. Съвременните хора имат различни понятия за присъствието на духа. Велико нещо е присъствието на Божествения дух в човека. Съвременната наука нарича това състояние пробуждане на съзнанието. Думата съзнание обхваща само едната страна на понятието дух. Думата дух в български язик е силна дума. Другата страна на понятието дух подразбира великото в света, което осмисля вътрешния живот, което поставя всичко в права посока, което туря в контакт човека с всички живи, разумни същества, повдига го и го обесмъртява. Духът е източник или носител на живота. Дето се явява силата на човека, там се явява духът. Значи силата на човека зависи от духа. Дето се явява духът, там се явява животът. Когато духът напусне човека, той губи съзнанието си, т.е. губи духа. Ако проследите пулса на човек, в когото божественият дух работи, ще видите, че има голяма разлика в сравнение с пулса на друг, в когото божественият дух не работи. Там, дето духът работи, пулсът е ритмичен, хармоничен. Там, дето духът не работи. Пулсът е дисхармоничен. И тъй първото нещо, човек трябва да създаде божествен ритмус на своето сърце. Как ще се образува този ритмус? Когато Божественият дух започне да работи в човека, той неусетно придобива този пулс, този божествен ритмус на своето сърце. А ритмусът на човешкото сърце е ритмусът на неговия живот. Този ритмус, този пулс е божествен. Той иде в света, за да ритмува всичко. Животът на хората върви именно според този пулс. И затова това справо можем да кажем, дето има пулс, там и живот има. Ние сме дошли до пулса на кръвоносната система, който се изразява чрез сърцето, но и сърцето само по себе си има свой пулс. Сега главното качество, което характеризира човека като мислистото същество е неговата мисъл, неговата разумност. А разумният човек се отличава пък с любовта си. Любовта на разумния човек е толкова широка, че при каквито условия да го поставят, както и да се изменят тия условия, тя е постоянна и обхваща всичко. Разумният човек е готов да даде хапката от устата се, той е готов на всякакви разумни услуги. Да услужите на човека, това не значи само да го задоволите, но да му услужите разумно, т.е. На място и на време. Да обичате човека, това значи разумно да отговаряте на някакви негови вътрешни стремежи. Няма по-красиво нещо от това да отговорите на стремежите на душата на някой човек или да реализирате някоя негова мисъл или да способствате на някое негово чувство. Това може да направи само онзи, в когото духът работи. Това може да направи само онзи, в когото духът работи. В това отношение да възпитавате някого, значи да отстраните всички онези лоши, неблагоприятни условия, които пречат на неговото развитие. Съвременните културни хора на 20 век които имат опитността на хилядите поколения преди тях, които носят себе си знанието на вековете, често изпадат в известни слабости, следствие на което изгубват красивото, хубавото в себе си. И трябва да минат аред години на работа, на усилия, за да го придобият отново. И наистина, благодарение на някаква своя слабост за нищо и никакво човек изгубва своя красив живот. Например, някой иска да стане чиновник, но с това чиновничество той ще изгуби своя идеал. Щом ме така, никакво чиновничество не му трябва. Той не е роден за чиновник. Друг иска да стане учител. Обаче за да стане учител той трябва да има в себе си нещо възвишено и благородно което да вложи в душите на децата. Той не трябва да гледа на учителството като на професия и да заблуждава децата. Също така, който иска да стане свещеник, той трябва да има в душата си велик, възвишен идеал, който да внесе и в душите на своите пасоми. Свещеничеството не е професия, не е за наяд. Учителството, свещенничеството са отговорни служби. Всички ученици и всички хора, които минават през ръцете на учителите и на свещенниците, един ден ще ги държат отговорни за всяко отклонение, за всяко заблуждение, в което те са ги поставили. Техните възпитаници ще ги питат – защо не ни казахте истината? Какво правят съвременните хора? Те се стремят към високи служби, без да имат предвид, какви отговорности носят и казват. Днес за днес. Ако под думата днес за днес те разбират божествения живот, и аз съм съгласен с тях. Но ако под думата днес за днес разбират човешкия живот който трябва да прекарат, както и да е, те са на крива посока, на крив път. Сега вие трябва да се стремите да възприемете Божествения дух. Той иде днес в помощ на човечеството. Някога в далечното минало човечеството е паднало в тъмна зона, в която се намира и до днес. Само Божественият дух е в сила да го извади оттам. Защо и за какво е станало това, върху него са писали мнозина? Вие можете да четете всичко, което е писано по този въпрос. Това слизане на човечеството в тъмната област се дължи на грехопадането, следствие на което той си е озверил. Съществото на човека има нещо нише, нещо животинско, зверско, следствие на което той може да извърши най-страшните престъпления. И наистина няма същество в света по-страшно от човека, който може да извърши такива ужасни престъпления. Едновременно с това няма друго същество на земята което може да извърши такива добрени, каквито човек върши. От една страна виждате този красивият човек да проповядва любов към Бога, любов към ближния и към цялото човечество, а от друга страна го виждате да усъкътява своя ближен, да убива брата си. След това пък виждате тия двамата се примиряват, прощават се. Виновникът се обръща към пострадали с думите. — Ще ми извиниш, че те нараних. Съжалявам за всичко това, което те причиних. И аз не зная какво ми дойде в главата, че без да мисля много ти причиних такова зло. Много от съвременните хора без да съзнават какво правят. Изпадат в положението на онзи разбойник, който убил брата си. Този разбойник бил главатар на една банда. Като вървял из гората, срещнал един пътник и без да мисли много взима пушката си и го прицелва, удря го в кръка и го поваля на земята. След това отива към пътника да види какво може да вземе от него, навежда се близо до лицето му и остава ужасен когато в лицето на непознатия пътник вижда своя роден брат. Тогава започва да се извинява на брата си, че не го познал. Извинява се, съжалява, но късно. Като извършат някое престъпление, тогава всички хора, като този разбойник, започват да съжаляват, да се извиняват, че не са знаели, че не са видяли, че не са познали. И така нататък. Те седят готови със своите пушки и който мини не покритях, стрелят. Страданията и нещастията на съвременните хора се дължат на безлюбието. Те не се познават едни други. Ако някой каже на някого най-малката обида, той е готов да изсипе върху него огън и жупел. И започва след това ‒ аз познавам този човек, той е такъв онакъв ‒ ще изхвърли по негов адрес арет на лепости, но като види, че е ще отиде при него да се извинява, че бил излъгън, че го подвели и така нататък. Това не е нищо друго, освен състояние на разбойника, който вдига пушката си. Наранява своя брат, за да го убере, но като го познае, извинява се и съжалява за направеното. Питам, в какво седи сегашният живот? В какво седи сегашната култура? Ще кажете, че сегашната култура се заключава само в ядене и пиене. Каква философия е тази? Какво отношение има тази философия към бъдещия ви живот? Какво отношение има това изкуство към бъдещия ви живот? Все има някакво отношение. След време вие не трябва да бъдете баби и дядовци с набръчкани лица. Вие трябва да дойдете до нова съзнание, при което повече да не остарявате. Като дойдете до 33 години, повече не трябва да остарявате. Щом дойдете до 33 годишна възраст, ще се задържите такъв, какъвто сте в този момент и ще останете колкото време искате млад. Ако разполагате с наука, с изкуство, трябва ли да се страхувате от сиромашията? Аз наричам истинска наука унази, която може да се бори с сиромашията, с болестите. С недъзите, с злото, с греха, който няма тази наука, той ще види какво нещо е сиромашията и ще разбере как постъпва природата. Ако има да дава някому 20-30 хиляди лева, той ще дойде в името на закона, ще го хване, ще го тури в затвор и там ще се разправя с него както разбира. Строга е природата. Строга е, но за кого? За онзи, който не я разбира. Коя майка, като получи писмо от сина си, че е гладен, няма да му изпрати пари? Същото може да се каже и за вас. Ако разбирате законите на природата и пишете писмо, че сте гладни, тя веднага ще ви изпрати толкова, колкото искате. Но трябва да пишете на нейния език. Не пишете ли на нейния език, тя ще ви каже, синко, забравил си ме. Който пише на мой език, аз го познавам и му давам колкото пожелая. Който не пише на мой език, не го познавам и нищо не му давам. Наистина, доколкото съм проверявал този закон, аз не съм срещнал син или дъщеря. Които да са писали на своята майка писмо, и тя да не е изпълнила на момента още желанието им. Това е вярно и в буквален, и в преносен смисъл. Питам, що ме така, какво по-хубаво за вас от това, да познавате езика на природата? Какъв е езикът на природата? Ще кажете, може би, че любовта е езикът на природата. Не... Любовта е човешки език, за нея всички народи имат различни думи, обаче трябва да се знае кой е първичният език, от който и нашият е произлязъл. Едно е важно да се знае, когато любовта заговори в човека, всички го разбират, и растенията, и животните, и хората, всички разбират езика на любовта. Следователно, човек трябва да се стреми към истинската наука, която може да предобие от природата. Ако някой, след като е свършил един факултет, каже, че е завършил науките си или че е намерил пътя, той е на крива посока. Ученикът, който е влязал в природния университет, трябва да има предвид да следва най-малко 4 години по философия, 4 години по естествените науки, зоология, ботаника, минералогия, анатомия, 4 години по правото, 5-6 години по медицина и така нататък. За да се специализира, той трябва да учи най-малко 100 години за да мине през всички области на науката. Кой човек днес е свършил всички факултети? Някой от вас едва са свършили два-три факултета. Научените хора в Америка турят по няколко титли и ги произвеждат почетни хора. Съвременните хора са дошли до един кръстопът и, а за да излязат от него, те трябва да започнат, от великата божествена наука. Съвременните учени, които работят в науката, са асистенти на великите учени, които ускоряват или помагат на човечеството да върви в божествения път. Аз не отричам светската наука. Без нея никъде не можете да отидете. Ама математика не ми трябва. Не. Без математика, без естествени науки, без астрономия, никъде не можете да отидете. Астрономията е красива наука, тя развива въображението на човека. Ботаниката го запознае с основите на човешкия живот. Минерологията го запознава с първичния живот. Човек не трябва да изучава нещата повърхностно. Децата изучават всичко повърхностно, но онзи, който е дошъл до положение да се занимава с философия на науките, той трябва да се вдълбочава в нещата. При изучаване на минерологията, кристалите, минералите, те имат и друга страна, не само външна, но и вътрешна. Също така и растенията имат съзнателен живот, който трябва да се изучава. Човек трябва да започне от минералите, да мине през растенията и животните и тогава да дойде до антропологията. Сам по себе си човек е един извод, зад който седи цялата природа. Той е като фон, зад който изпъква цялото. На този фон човек изпъква като главно лице. Всички минерали... Растения, риби, птици, млекопитаещи са сенки на човека, а самият човек е божественото в него. Казвате, ние не се нуждаем от сенки. Не, без сенки не може да се даде израз на образа. Без сенки животът не може да се прояви. Ако не познавате животинското, не можете да познаете и човешкото. Ако не познавате животните, не можете да познаете растенията. Ако не познавате растенията, не можете да познаете минералите. И така нататък. Ако не познавате разумното, не можете да познаете и себе си, тоест .е. Бога, божественото начало в себе си. Ако човек не познава Бога. Това велико, необятно начало нищо не може да познае. Бог е обширна идея, за която най-малко трябва да се говори. Според мене човек трябва само един път в живота си да произнесе това свещено име. Впрочем, това не е още същинското име на Бога. Аз произнасям същинското име на Бога само един път в годината, и когато го произнеса, душата ми се отваря, като през месец май и се изпълва със свещен трепет. Само при това положение човек придобива сила и живот в себе си и е готов да работи както за своето благо, така и за благото на своите ближни. Загубено е днес името на Бога и всеки трябва да го намери. В това седи смисъл на живота. Хората не знаят името на своя баща. Ако попитате съвременните християни за името на своя баща и те не го знаят, някой казва, че го знаят. Ако е така, радвам се, но не искам да го изкушавам. Да го изпитвам. Друг казва, че е забравил това име. Ако на е забравил името на баща си, може ли да очаква някакво наследство от него? Когато хората казват, че името на техния велик баща е Бог, те се лъжат. Никакво име не е това. Казано е в писанието «Призови ме в ден скърбен». С какво? с Неговото име. Ако знаете името на Бога, всякога можете да го призовете, а не само в ден скърбен. Когато избират някого за министър-председател, не трябва ли той преди да вземе властта да призове името на Господа? Ако го призове, той ще управлява сто пъти по-добре, отколкото сега. Ако един цар призове името на Бога, той ще управлява сто пъти по-добре, отколкото сега. Ако един учител призове името на Бога, и той ще преподаде своята наука десет пъти по-добре, отколкото сега я преподава. Мнозина се спират върху въпроса, как трябва да вярват, в коя църква да отидат. Тези неща са остарели вече. Преди всичко, вие трябва да знаете имената на баща си и на майка си. И тогава, като кажете на майка си, че имате нужда от 50 000 златни лева, да разчитате, че ще ги получите. И наистина, не се минават 10 деня и вие получавате тези пари. Не заслужава ли тази майка да бъде обичана? Когато способният ученик се интересува от нещо и отиде да запита учителя си, той не отваря ли специално за него библиотеката си и започва да му разправя по въпроса, от който се интересува? За неспособният ученик, за ученика, който няма любов в себе си, учителят е затворен. Човек трябва да работи с вдъхновение, ако иска да има успех не е въпросът за онова временно вдъхновение. Има едно вдъхновение, което при всички условия на живота е непреривно, независимо това, дали човек е скърбен или радостен. Каквото и да прави той, това вдъхновение в него е непреривно. То е божественото, с което човек непреривно трябва да гради. Докато е в света, Човек ще се гневи, ще пада, ще става, но при всички условия той трябва да се държи за божественото. Щом се справи с злото в будния се живот, човек трябва да се справи с него и в сънния се живот. Забележете, някой човек не върши никакво зло през деня, но във време на сън върши кражби, убийства и ред други престъпления. Значи, на човека престои задачата да се справи със злото и в сънния се живот, да дойде до положение да вижда пред себе си само красиви, хубави образи. Човек е онзи, който е придобил чистота и в будния, и в сънния се живот. Не само това, но неговата душа трябва да бъде широка, чиста и благородна, без никакво петно, без никакви отайки, без никаква кал. Най-малката нечистота в него докарва вече злото. От хиляди поколения насам злото се е наслоило в човека и той трябва усилено да работи, да се освободи от него. Чистене е необходимо. Като говоря по разни въпроси, някои от моите слушатели бързат, искат да схванат изкуството да живеят. Те ми знаят това изкуство от преди хиляди години, насам. Но не трябва да се бърза. Бързането е лош признак. Постоянство се изисква от човека. Той трябва да има един център в себе си. Една непреривна идея, към която да се стреми. За тази цел той трябва да започне с положителната страна на знанието, с божествената наука. Опасността за човека седи в това, че той иска да придобие знание по механически начин. Знание по механически начин не се добива. В един от старите романи се разправя че един от героите на този роман живял при една вълшебница, която могла да се преобразява в каквото животно иска, на птица, на риба, на черви, на лъв, на мечка и така нататък. Тя имала различни шишенца с течности и каквато форма искала да вземе, от съответното шишенце вадила по няколко капки, с които се намазвала. Главният герой на романа видял какво правила вещицата и решил да вземе формата на лъв. Една вечер той се отправил към шешенцето, в което имало течност, с която ще може да приеме лъвска форма, и се намазал с нея. Обаче в бързината, вместо да вземе от шешенцето със съответната течност, той взел от друго шешенце. Каква била изненадата му? когато вместо да приеме формата на лъв, той станал магаре. Заключението на автора, който пише този роман е следното. Старите възгледи на хората, т.е. възгледите на техните баби и дядовци, са такива, че ги правят или лъвове, или магарета. Следователно, когато дойде до положителната наука, Човек трябва да бъде внимателен към възградите, които възприема. Има хора в света, които служат на истината във всички области. Тия хора могат да бъдат философи, художници, музиканти, свещеници, проповедници, държавници, царе и ред други, но всички служат на истината. Това показва, че има добри хора в света. Днешните условия са най-добри, най-благоприятни, за да намери човек истинския път и да се приближи към истината. Духът на Господа Йова е връх мене, защото Господ ме помаза. Първото нещо, което се иска от човека, е да повярва, че е помазан. Той трябва да повярва, а да не чака да му доказват. Издоказване може, но да чакате да ви се доказват нещата, изисква се дълго време. При доказването и вярването резултатите са едни и същи, а разликата е само във времето. При доказване на нещата губи се много време, а при вярването всичко става веднага. Един познат господин ми разправяше как се убедил, че трябва да вярва. По едно време той си направил хубава двоетажна къща и търсил найматели за един от етажите. Явил се един господин като наймател, но нещо отвътре му казвало: Не давай къщата си на този човек, той не обича да плаща. Обаче външно този човек бил добре облечен. Благо виден, внушавал доверие и затова той не послушал гласа си и дал под най си именно на него. Гласът отвътре пак му нашепвал. Този човек в първо време плаща, но после не плаща. Не, аз ще го заставя да плаща редовно. Както и да е, влязал този господин в къщата му и платил само два-три месеца. Останалото време вече не плащал. Какво ни правил той, докато най-после го извадил от къщата си? Така се научил той да вярва на божественото в себе си. Така проверил той, че този господин не бил за неговата къща. Първите два месеца платил найема си, а цели две години след това живял без найем, не плащал нищо. Много от съвременните хора мязат на хазяйна на двоетажната къща, искат всичко да им се докаже. Може да им се докаже, но дълго време ще мине и къщата им ще седи празна. През времето, докато чакате доказателства, и умът ви ще бъде празен. Някои иска да му докажат, че Бог съществува. Докато чака да му се докаже, много време ще мине. Хората обичат да им казват приятни неща, макар и да не са верни. Един турчин от Делиурман отишъл по работа в Цариград. Като се върнал, ходжата го запитал, какви новини има в цариград? Последната новина е, че са взели решение да те направят шейх ю Ислям, а не говоря такива работи, не вярвам в това. След две седмици ходжата пак отишъл при този турчен и му казал. Я каже нещо ново от цари град? Макар че не е вярно, все е било приятно на охото му да чуе, че ще ли да го правят шейх ю Ислям. Даже и за отеха да е, се някога е приятно на човека да го позалъжат, че в друго някое прераждане има възможност да стане шейх л и слям, сега и на вас казвам, не търсете доказателства да ви убеждават хората, че сте помазани. Като повярвате, не ходете да разправите на хората, че сте помазани. Преди да им разправете, направете един, два или повече опита, докато сами дойдете до истината. И за опитите не говорете нищо, докато не придобиете един верен резултат. След това ще намерите някой ваш добър приятел, който отдавна ви очаква, който има същата опитност и ще му кажете Аз съм помазан. И аз съм помазан. Единият ще разказва своите опитности и другият ще разказва своите. И двамата заедно ще правят опитите си. По този начин ще се съберат трима, четирма, петима и повече помазани и ще образуват общество от помазани. Значи, ако в някоя местност извира чиста хубава вода, в скоро време тя ще стане една от най-хубавите местности. Защото Господ ме помаза? Помазаните хора, това са гениалните хора в света, които дават потик на цялото човечество да върви напред да се развива. Когато ангел Господен посети Аврама и му каза, че ще отиде да изгори Содом и Гомор, Авраам го запита. Ако там има поне пет души, помазани, че отмини ли Бог решението си? Значи силата в света иде от помазаните. Повярвайте и вие, че сте помазани, но след като повярвате, гледайте, да не се измените. Има една опасност за помазаните, че след като повярват, че са помазани, надигат се, възгордяват се, аз това заедно се изсушават. Знаете ли каква е диагнозата, по която се познава кой човек е помазан? Помазаният заема най-долното положение. Заемаш ли най-долното положение, ти си помазан. Защо? Защото който заема най-долното положение, той може да се качи и на най-горното. Който може да слезе най-долу, той може да се качи и най-горе. Това значи силен човек. Силен е онзи, който може да слезе долу и да вдигне товара. Той не се плаши от нищо. Той е човек, който може да воюва. И Христос казва, аз съм помазан. Христос. Не мязаше на Петра, който един ден му каза ‒ Учителю, я да бягаме ни от тук, тъй както се започнал тази работа, няма да излезе на добър край ‒ Христос му каза ‒ Махни се, Сатана, от тук ‒ Сега мнозина от вас, като се намерят натясно, казват ‒ Защо не трябваше това учение ‒ Я да избягаме от тук ‒ Апостол Петър Говори във вас. Вие трябва да му кажете, махни се, Сатана. Христос обаче казва, затова дойдох аз в света, за този час да изпълня волята Божия. Онзи, който ме е пратил в света, той ще покаже своята сила. Не е било време Бог да не е изпълнил своите обещания. На помазаните се дължи всичката наука в света, т.е. всичко възвишено и благородно. Това значи, че на помазаните се дължи всичката наука в своята пълнота. В помазването всички трябва да бъдем добри, весели, радостни, да пеем и да се веселим. Помазаният е красив човек. Когато срещне... Той е готов да го насърчи. Като види някой отчаян, обесърчен, той му казва ‒ махни обесърчението от себе си. Ти си способен за велики работи. На художника казва ‒ хубави са твоите картини, но можеш да рисуваш още по-хубаво. На музиканта казва ‒ хубаво свириш, но още по-добре можеш да свириш. Какво правят съвременните хора? Когато станат на 45-50 години, те се обесърчават и казват ‒ Нашата работа се свърши вече ‒ Каквото не можахме да постигнем в този живот, ще го оставим за другото прераждане ‒ Не, те трябва да работят сега, в този живот, още да свършат онази работа, която им е определена. Днешната работа не трябва да се отлага за утре. Оставите ли днешните работи за друго прераждане, нищо няма да излезе. За тази цел първо ще се справите с баба си, с дядо си, като им кажете, че не искате да остарявате като тях. Ще работите върху себе си, да предобиете изкуството на змията, да събличите старите си дрехи и да обличате нови. По този начин ще покажете на хората, че сте помазани. Ще хвърлите старата маска на баба си и на дядо си. От старата дреха на вашата баба и на вашия дядо ще излезе един млад, 33 годишен момък, който го види, ще каже «Ето помазаният!» Всеки да си каже «Аз, Мога да съблека старата дреха на баба си и на дядо си, и на всички да покажа, че не съм стар. Старата баба и стария дядо едно знаят да говорят. Синко, и ти като нас ще остарееш, парище трябва да има, кой да те гледа, да ти шета на старини. Е, вие трябва да им отговорите. На стари години ние ще шетаме на другите. Остане ли те да ни шетат, нашата работа е свършена. Ние сами ще се работим, сами ще се услужваме. Духът на Господа Йова е връх мене. Духът на Господа, това е божественото в човека. Христос казва, не дойдох да ми послужат, но да послужа. Затова и на вас казвам... Нека във всички се е ви желание да работите. В малките работи бъдете възвишени и благородни. Дайте място на духа, на възвишеното в себе си и ще видите, че благородното, възвишеното, което е вложено във вас, първоначално още ще почне да се развива. Преди 2000 години още беше казано на младия човек който искаше да придобие вечния живот, да продаде манято си, да го раздаде на бедните и тогава да посвети живота си на Бога. Сега аз няма да повтарям същото, но ще кажа – служете на Бога, служете на човечеството, служете на божественото в себе си. Това е едно правило за живота, което трябва да приложите. Давайте ход на всичко възвишено и благородно себе си, ако искате да нямате противоречия. Насърчавайте всеки човек, в каквото и да направление. Нека има радост и веселие в света. Щастието е постижимо, но не с разбиранията на баба ви и на дядови. Докато вървите в техния път, с техните разбирания... Щастие няма. Ако можете да съблечете баба си и дядо си, през главата, щастието е постижимо. Защото ме помаза Господ Първото нещо Повярвайте, че сте помазани. Щом повярвате, знанието, което имате, ще вземе друг обрат у вас. Душата ви ще се разшири, в нея ще влезе новият мир, новата радост, хубавото, което имате сега, това е вашата радост, това е вашето богатство. Сега вие имате капитал от 100 хиляди лева златни, но богатството, което ще придобиете, чрез помазването на духа, ще струва хиляди милиарди. Когато спечелите това богатство, занесете на Бога своя десятък. 27 а беседа от учителя, държана на 18 март, 1928 г. София Изгрев